Розчарування впереміж з відчаєм опановувало Федора, і чоловік відчужено й довго розглядав той клапоть паперу. «Що я йому скажу?» – обізвався нарешті. «Найперше скажеш, хто ти, а там розмова сама виведе тебе на лад. Сказала, а сама не повірила, бо зрозуміла, що на тому кінці дроту можуть не захотіти й говорити з Федором. Проте якби не хотіли говорити, то не давали б прямий номер». Жіноча інтуїція і здоровий глузд підказували, що з Федором Борис таки заговорить. Син почав крутити телефонний диск, а в неї серце стискалося і колотилося так, що здавалося ось-ось вискочить із грудей. «Ало!» – наче десь не тут пролунало, і Клина зрозуміла, що син таки говорить із батьком. «Я – Федір!» – із натиском на імені промовив Федірко. Видно, там одразу зрозуміли, хто дзвонить, бо синові не довелося пояснювати, який саме федір. Килина вийшла із кімнати і попрямувала на кухню, де сиділа, припершись до стіни, бліда й перелякана Муська. Не переживай, тихо мовила килина й узяла Муську за руку. Дівчина підвела на жінку сумний і тривожний погляд, у якому можна було прочитати великий відчай. Вони сиділи так одна навпроти одної хвилин двадцять поки на кухню не зайшов Федір. «Усе буде гаразд», – сказав чоловік, і тремтячою рукою погладив муську по голові. Вид у нього був блідий і розгублений, і як Федір не намагався заспокоїтися, у нього це кепсько виходило. «Можна мені чаю?» – спитав у матері, і та метнулася до полиці, де в різних бляшанках і слоїках чекали свого часу всілякі сухі трави. Килина заварила м'ятний чай, і вони сіли пити духмяну рідину. Мовчали. Музька не сміла питати Федора про те, до кого він телефонував, і що вирішилося, чекала, що чоловік сам про все розповість. Федір мовчав, бо ніяк не міг прийти до тями від того, що на нього звалилося нині. «Батько, це святе для чоловіка слово сьогодні набувало якихось зовсім інших смислів». Батько, якого Федір ніколи не знав, але якого підніс на височенний п'єдестал обожнювання і захоплення, виявився живим і негероїчним. Що тепер з усім цим робити? Що робити з цією відомостю? Вигадана колись мамою легенда була такою любою для серця, а тепер... Що тепер? Він говорив сьогодні з батьком. У дитинстві мріяв, як тато повернеться з війни, і вони з Федором гуляють у неділю в парку. Ця мрія супроводжувала Федора все дитинство, і коли він подорослішав і збагнув, що батько ніколи до нього не прийде, раптом таке. Він глянув на маму й отетерів. Вона постаріла сьогодні на цілу вічність. Господи, він не подумав про неї. Як же їй важко було сказати оцю свою таємницю. Як же важко. Навіщо вона це зробила? Задля музьки? Може і так. Але, відай, не муська причина, вона лише привід. Мати давно хотіла йому все розповісти, але не знала як. недаремно ж зберегла клаптик паперу з номером телефону. Федір усе ще не міг подолати треми, яка колотила його тілом, а Акилина вже дивилася на нього спокійним поглядом. Вона сьогодні зробила те, що давно мала зробити. Не було потреби і приводу. Сьогодні з'явилися. Перед Килиною постав той епізод, коли вони зустрілися з Борисом після довгих і тяжких для Килини років розлуки. Приїхавши в Донецьк, він шукав її. Це було дивно, бо Борис не знав, де його колишня кохана. Та, видно, таки шукав. Думала собі, що, напевно, у нього таких, як вона, було чимало, але саме її він пам'ятав і навіть розшукував. У душі щось тьохнуло, але відігнала це тьохкання, образа його глушила. Усе підприємство тиждень мили, фарбували, чистили, усім наказали бути дисциплінованими, тверезими, одягненими у Святкове. Килина знала, що він приїжджає, але й подумати не могла, що зможе його побачити. Хто вона, а хто він. Але за день перед Борисовим приїздом її покликав директор комбінату і сказав, що вона введена в склад делегації, що супроводжуватиме самого. Килина була не просто здивована, а ошелешана, на що директор повідав, що це вказівка з Москви. Він сам здивований, але таке розпорядження. Килина в душі ніби й зраділа, але відразу й погасла, бо подумала, що кого він побачить? Стару, знищену руками, роботою і безкінченним побиванням за хлібом насушним жінку, яка й не була ніколи красунею, а роки, невтомна праця, життєві, суспільні катаклізми зробили її майже бабусею сивою, зморшкуватою і з утомленими очима.